Auzubillahimmanasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil amdiya wal mursalin wa ala adihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Allahumma ftah alayna hikmataka wa inshur alayna min akhazayina rahmatika ya rahmar rahimin Rabbi shirah bi sadri wa yassir li amri wa hamil uqdatan milisari yaqqa wa qawli inilah bisalah yang dinamakan dia fatahul arifin yang diterjemahkan dengan bahasa melayu pada menyatakan baiat azzikr dan silsilah al-qadiriyah dan an-naqsyabandiyah naf'allahu ta'ala biha jami'al muslimin wal muslimat amin dan beberapa hamish yang di ini kitab mentafsirkan dan mentahrirkan kalam asy-syekh rahimahullahu ta'ala amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi wassalatu Bermula segala puji itu sabit bagi Allah Taala dan rahmat Allah dan salamnya itu atas pesuruh Allah iaitu Nabi Muhammad SAW. وبعده فهذه رسالة لطيفة في بيان بايعة الذكري وسِلَّة القديرية والنَّكْشَبَانِيَةِ. Dan kemudian daripada itu maka inilah suatu risalah yang kecil pada menyatakan bayangat dan zikir dan silsilah pariyah yang dibangsakan kepada Qadiriyah. Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani dan Naqshbandi maka adalah dua pariqat itu terhimpun kepada silsilah Qadiriyah iaitu kepada syekh kita dan guru kita yang al-alim al-allamah bahrul fahamah maulana syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Sambas yang bermukim dan yang tinggal di negeri Mekah Al-Musharafah Muqaddimah ini mukadimah bermula kaifiyat talqin dan bayat guru kita yang tersebut itu, maka hendaklah ia membaca syekh dan murid mula-mula mana -mula. eh? ini untuk talqin bayat silsilah Qadiriyah iaitu syekh akan membaca Bismillahirrahmanirrahim Allahummaftahli bifutuhil'arifin tujuh kali kemudian maka membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil al-ali al-azim sayyidina muhammadin al-hadi ila siratul mustaqim bismillahirrahmanirrahim astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim dua kali Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim dua kali kemudian maka membaca zikir Syekh dahulu, mana Syekh dulu mentalkinkan zikir tu La ilaha illallah Tiga kali hmm? Mana Syekh akan mentalkinkan Tiga kali kalimat La ilaha, La, ilaha La, ilaha La ilaha illallah La ilaha illallah Maka mengata pula murid Tiga kali Kemudian disudahinya dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW Kemudian maka mengata syekh dahulu maka mengata murid kemudian maka membaca keduanya Allahumma salli ala sayidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khayrat fil hayati wa ba'da al mamat kemudian membaca innal ladzina yubayyi'unaka inma yubayyi'una Allah lidullahi fawqa aydihim فمن نكث عهدا فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه عليه الله فسياتيه اجرا عظيما kemudian membaca Fatihah sekali kepada sekalian masyayikh ahli silsilah al-Qadiriyah wal Naqshbandiyah khususnya sultanul awliya sayidina al-Sheikh Abdul Qadir al-Jilani wa sayyid al-ta'ifah al-Sufiyah sayyidi al-Sheikh Junayd al-Baghdadi qad Kemudian membaca doa syekh bagi murid. Syekh mendoakan untuk muridnya selepas melakukan talqin bay'ah. Barang yang ringan baginya. Doa yang pendek-pendek je lah. Kemudian memberi tujuh, tawajuh. Ini bukan tujuh, ini tawajuh. Memberi tawajuh tu maksud memberi tumpuan, fokus. Syekh bagi anak murid. Seribu kali atau terlebih daripada seribu. Ini Syekh akan memberi tawajuh tumpuan itu dengan tawajuh zikir I'lam Annal insan murakabun min asharatin lataif Khamsatu minha tusama alamul amr Wahia alqalbu walruhu wal sirru Wal kofiyu wal agfa Wahamsatu minha tusama alamul khalaq Wahia latifatun nafs Wal anasirul arba'a I'lam artinya ketahui olehmu, hai salik, anna insan, bahwa senyuman manusia itu bersusun murakabun. Insan itu adalah murakabun bersusun min aasharoh, min aasharoh adalah taif, bersusun daripada sepuluh la taif. Hamsatu minha Tusamma sama alamul amr. Lima daripadanya. Yang lima daripadanya dinamai akan dia Alam Al-Amar Alam Al-Amar Alam al Amar Iaitu Wahia Al-Qalb War-Ruh sir Wal-Khafi Wal-Akhfa Iaitu labtifah Al-Qalb Al-Qalb ni artinya halus hati Dan labtifah ar ruh Artinya halus ruh labtifah tu artinya kehalusan Halus, benda yang halus Seninya dan latifah asir artinya halus rahsia, Dan latifah al-khafi artinya halus yang tersembunyi. Dan latifah al-akfa artinya halus yang terlebih tersembunyi. Dan yang lima daripadanya dinamai akan dia alam al-khalaq. Alam al-khalaq. Hmm? Iaitu latifah nafs dan anasir yang empat. Hmm? Wal anasirul al-arba'ah. Hmm? Anasir yang empat itu. Artinya asal kejadian iaitu air, angin, api, tanah ni empat anasir yang kejadian jas jasmani kita di alam halak Sebab itu kita dipanggil makhluk makhluk ni diciptakan daripada empat anasir ni dan nafs nafs tu maksudnya akal dia dia boleh nak fikir nak survive nak cari makan nak melindung hmm. nak selamat itu nafs itu semua unsur-unsur di alam halak. Lima unsur alam amar, lima unsur alam khalaq Kejadian insan ni adalah Murakab daripada sepuluh latifah Lima latifah daripada alam amar Lima latifah daripada alam khalaq Alam amar itu ruh, Alam khalaq, nafs, tanah, air, api, angin Apa maksud amar? alam amar itu? Alam amar ni, amar ni, ni Perintah nah, nah. Perintah ataupun uh, Alam Satu alam yang mana Allah Taala kata innam amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun amruhu amarni itu alam tu alam kekuasaan Allah Taala dia kata jadi jadilah hah ni alam tu alam yang berkaitan dengan rohani alam khalak ni alam yang berkaitan dengan jasmani Dan Latifah Al-Akhfa artinya halus yang terlebih sembunyi. Dan yang lima daripadanya dinamai akan dia Alam Al-Khalaq. Iaitu Latifah nafs dan anasir yang empat. Artinya asal kejadian iaitu air, angin, api, tanah dan Latifah nafs Iaitu halus otak. Seperti yang lagi akan datang. Hmm. Latifah nafs itu artinya kehalusan otak kita. Fasal. Baik. Tadi <coughs> daripada pada mukadimahnya itu sudah habis. Okay. Fasal pada menyatakan bermula jalan mengambilkan tarikat qadiriyah itu bagaimana nak beramal dengan tarikat qadiriyah itu zikir tarikat qadiriyah itu. maka hendaklah membaca istighfar sekurang-kurangnya dua kali atau dua puluh kali dengan katanya astagfirullahal ghafur rahim astagfirullahal ghafur rahim kemudian membaca salawat seperti itu pula dengan katanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kemudian berzikir la ilaha illallah seratus kali tiap-tiap sudah sembahyang lima waktu ini amalan uh, tarifat Qadiriyah seperti mana yang dibawa oleh Syekh uh, Khatib Sambah sini lah uh, dia lain, -lain tarifat Qadiriyah lain -lain. Uh, dia punya pengamalan dia bukannya semuanya mesti seratus enam puluh kali uh, jadi pengamalan uh, zikir tu sama La ilaha illallah ataupun ismuzat Allah Allah Allah uh, Tapi kaifiat perlaksanaannya tu Bilangan-bilangan uh, tu tak semuanya sama Masing-masing ikut ketentuan yang uh, syekh tetapkan uh. <tuh> Baik Jadi 160 kali tiap-tiap sudah semayang lima waktu Dan yang lain daripada itu Maka berzikir barang sekuasanya Takat mana yang dia larat lah. Maka ditarik dengan dipanjangkan kalimah la Mana kalimah la tu bila ni Azikillah tu. Ila tu la Lafaz la tu itu Dipanjangkan kalimah la Mana dipanjangkan ha. Dipanjangkan kalimah la itu Serta dirupakan dengan fikiran Daripada pusat hingga Kepada otak Kepala mana Manallah tu daripada daripada pusat ditarik la tu la sampai ke kotak sampai dirasa la tu naik sampai ke kotak dia. Ha. dan didatangkan dengan kalimah ilaha ke sebelah kanan. Ilaha tu ditarik ke sebelah kanan. Ilaha. Ilaha. Ha, ke arah bahu kanan ni. Maka dipukulkan dengan kalimah illallah ke dalam hati. Maksud daripada kanan ni Illa dipalu ke hati sanubari Ia ni, rupa buah kayu yang bernama sanubari Iaitu yang dinamakan orang Melayu jantung Dengan palu yang kuat Illa Allah tu <tuh> Supaya lalu kalimah yang musyarafah itu Dengan lapair yang lima Serta ingatkan makna kalimah itu <tuh> Mana bila dipalu Illa tu Daripada bawah kanan ni kan Dia lalu semua lima-lima lakifah yang ada dekat dada ni Faham tak? Bagaimana kita rasa seolah-olah dia kena lah, dia lalu lah, faham? Dia lalu sampai kepada Qal. mana dia kena kepada Akhfar, Khafi, Sir, Ruh dan Qad. Ha. Jadi bila kita sedang berzikir La ilaha illallah tu, dalam kita berzikir tu kita kena faham makna. Makna apa yang kita zikir tu iaitu La maksudah illallah. Tidak ada yang aku maksudkan melainkan Allah. Artinya tiada yang dikehendaki melainkan Allah Ta'ala iaitu nama bagi zat Tuhan. Ya? Allah itu adalah nama bagi zat Tuhan yang tiada seumpamanya yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan kepujian yang tiada terhingga setengah daripadanya, 20 sifat yang wajib dan maha suci yang kita yang kita perlu tahulah sifat 20 itu, sifat-sifat yang wajib bagi Allah Taala dan maha suci ia daripada segala sifat kekurangan dan kecelaan yang tiada terhingga. setengah daripadanya segala Lawannya Mana sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala 20 sifat yang mustahil bagi Allah Lawan bagi sifat yang wajib tadi Setengah daripadanya segala lawannya Yang 28 iaitu mustahil Serta Dan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala Serta menanti limpah kurnia daripada Tuhan itu Mana sambil dia berzikir itu Dia mengharap apa menantikan Limpahan Kurnia tu Limpahan Faiz tu eh? Setengah daripadanya Yang harus jalannya Halnya uh, Jalannya daripada guru Dan dihadirkan rupa syekh di hadapan kita Maknanya Daripada perkara uh, Dalam perjalanan tarikat ni Kita menghadirkan uh, Rupa syekh Sebagai rabitah tu Ada satu perkara yang harus Bukan kata wajib Apa tak Tak hmm. hmm, Kemudian kita adik mana dihadirkan rupa syekh di hadapan kita jika jauh syekhnya maknalah kalau syekh tu jauh katakanlah syekh duduk kat, kat kat utara murid duduk kat selatan ataupun syekh di timur murid di barat maknanya takkan nak pergi ha? macam zaman syekh Bahudi dulu dia nak jumpa guru dia jauh Nak kena bersafah ha? beberapa hari baru sampai jadi begitulah keadaannya bila kita tak dapat nak ber, apa sentiasa berdampingan dengan syekh tu kita Ketika berzikir tu kita hadirkan rupa guru kita Seolah-olah kita bersama-sama ha. Yang ni gurunya Dan ditadahkan hatinya pada tawajuh guru Ketika dia berzikir tu dia kosongkan hati dia tu Bayangkan limpahan-limpahan nur zikir yang ada Yang Allah limpahkan pada guru dia tu Terlimpah pada hati dia Bayangkan syekh dia sedang memberikan tawajuh kepada dia Seolah-olah Dan jika ada ia dekat di hadapan murid maka menanti limpahnya sahaja. Ini yani kalau murid tu duduk bersahabat dengan syekh dia, মানে dalam satu majlis satu pun ketika berdampinganlah mana bersama-sama kan. Jadi dia tak perlu nak apa, membayangkan wajah syekh dia lagi. Dia hanya mengharapkan limpahan daripada syekh tu terlimpah pada dia. Dia hanya khayal ingat dia benda tu. Ha. Nampak jika ada ia dekat di hadapan murid, maka menanti limpahnya saja. Inilah zikir nafi isbat. Zikir la ilaha illallah itu adalah dinamakan sebagai zikir nafi isbat. Sama ada dikerjakan dengan jahar, iaitu dengan <coughs> nyaring atau dengan sir, iaitu rahsia. Ini sama ada kita lakukan dengan sorang kuat ataupun kita lakukan dengan dalam hati. Maka tak tatkala telah selesai daripada berzikir itu maka mengata Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dah billah la ilaha illallah la ilaha illallah 160 kali tu ha? Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membaca selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjiina biha min jami'il ahwal wal afat hingga akhirnya kemudian maka membaca fatihah kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat dan sekalian masyik ahli silsilah Qadiriah dan Naqshbandiah khususan Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Al-Jailaini wa Sayyidina Sheikh Junaid Al-Baghdadi Qadasallahu Sirahumman Al-Aziz al al wa Sheikh Khatib Sambas wa Abna wa Umahatina wa Abnaina wa Umahatina wa, umahatina wa, umahatina wa, uh, wa Ikhwanina al-Muslimina muslimat wa al-Mu'minna muminat al-Ahliya minum wal-Ambuat wassalam. Hadis. Ini <coughs> perjalanan uh, Qadiriyah Naqshbandiyah ni hybrid gabungan terletak Qadiriyah dan Naqshbandiyah. Jadi hmm. ada apa, apa nak tanya? Ada. Hmm. Okey. Baik kita tengok Fasal eh, Sampai pada Fasal Yang kedua Tadi Fasal yang pertama pada menyatakan aa, Jalan Tarikat Qadiriyah eh. Fasal yang kedua pada menyatakan Bermula Kaifiat mengamalkan Tarikat Naksyabandiyah itu Kaifiat nak mengamalkan Tarikat Naksyabandiyah pula eh, Menurut yang dinyatakan oleh Syekh Ahmad Khatib nilah. Mula-mula Al-Fatihah ila hadratis sayidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi sayyidulillah lahumul fatihah. Suma ila arwahi ahli as-silsilah al-mashayikh al-Qadiriyah wa al-Naqshbandiyah khususan sayidina asy-Syeikh Abdul Qadir al jailani wa sayidina asy-Syeikh Junayd al-Baghdadi wa sayyidi asy-Syeikh Ahmad Khatib al sambas شيء لله اللهم الفاتحه ثم الى ارواح اباءنا و امهاتنا ولكل كافه المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات شيء لله اللهم الفاتحه ثم بعد ذلك استغفر الله ربي من كل ذنبي واتوب 25 kali atub 25 kali dan membaca qul ahad 3 kali kemudian membaca selawat ini allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama sallaita ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim wa ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama barakta ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim fil alamin innaka hamidun majid kemudian dihadapkan hati kepada allah taala dan menuntut daripadanya akan limpah kurnianya kasih kepada allah taala ni Bayangkan limpahan faiz tu. Ini kita bayangkan limpahan faiz, mengharapkan limpahan kurnia daripada Allah Taala tu. Dan, mananya menuntut daripadanya akan limpah kurnianya kasih kepada Allah Taala dan pengenalannya yang sempurna dengan wasyiyah masyhuk. Kemudian dihadirkan. Rupa guru kita yang mengajar zikir di hadapan hatinya Jika syekhnya itu jauh Dan jika ada ia di hadapan kita Maka menanti limpahnya saja, Maka berzikirlah ia dengan fikiran Dihadapkan kepada laqifah latifah al-qalb Artinya halus hati yaitu di, di bawah susu kiri Dengan kadar dua jari Cenderung kepada pihak kiri Serta ingat mafhumnya nama yang dikata itu Allah Allah. Eh? iaitu zat yakni ia diri Tuhan kita yang tiada. Ia seumpamanya yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan kepujian tiada terhingga setengah daripadanya itu 25 sifat yang wajib dan maha suci ia daripada segala kekurangan dan kecelaan. Tiada terhingga setengah daripadanya itu segala lawannya yang 20 yang mustahil lawannya sifat yang wajib serta menanti limpah kurnia yang tiada dapat dihinggakan maka ditemukan lidah dengan langit-langit dan dikejamkan kedua matanya maka apabila nyatailah gerak zikir di dalam hatinya dengan berkat tawajuh syekh serta membanyakkan zikir maka berpindah dengan izin guru kita kepada Latifah ar <coughs> Ha. Manaika ifiat nak zikir dalam tarekat Na Shaban ini sama je. Mana istighfar, astagfirullah min kulli dzambin wa tubu ilaihi. Kalau dalam tarekat Qadiriyah astagfirullah rahim. Astagfirullah rahim. dalam tarekat Na Shaban ini astagfirullah min kulli dzambin wa atubu ilaihi. To istighfar dia. Kemudian dalam tarekat Na Shaban ini dimulakan dengan surah Fatihah. Ha? Kemudian kul والله tiga kali. Faham Dan dihadiahkan pahala tu sekaliannya kepada sekalian para permaisuri. Di sini tak disebutkan nama Syah Bahudin. Sebab apa? Syah kepada Syah Bahudin tu Syah itu kad menjalani secara YC Adalah the kepada Syah Bahudin juga dan Syah unit Baghdad ini Syah yang dalam sisi Nabi Syahbandi ni dia sampai kepada Syah unit Baghdad. Faham tak? Dalam sisilah yang biasa kita baca dalam Nabi Syahbandi tak ada nama unit Baghdad. Sebab apa dia nak ringkaskan Sebab uh, Syek Syekh Syekh Syekh Al-Baghdadi Ini dia sebenarnya Dia banyak hmm. Dia ada hubungan dengan Banyak masyekh-masyekh Sampai ranting tu sampai Syekh Junid Al-Baghdadi -Al Sebab Syekh Junid Al-Baghdadi adalah uh, Sayyidat Taifah Penghulu bagi Taifah Kumpulan-kumpulan yang nak menuju Kepada Allah Sejalan Tarikat Sufiah Syekh Junid Al-Baghdadi adalah Sayyidat Taifah mana sampai kepada Syekh Juni Abang sampailah juga kepada sekalian berperan masyekh, termasuk Syabahuddin dan Imam Abaddin dan sekaliannya. Hmm. Tak? Dan sekalian silsilah-silsilah. Syabahuddin sil nah dan Qadiriyah. Entah? <coughs> Jadi selepas tel, uh, apa, dia dah zikir pada Latifah Qalb, macam mana khaifiat dia? Mena lidah ke langit-langit, pejamkan mata. Nampak? Hmm. dan dihadirkan hati itu dengan tawajuh syekhnya, seolah-olah syekhnya berada di hadapannya, membayang mana sedang memberikan lipahan kurni kepada hatinya tu ha. jadi apabila dah zikir tu ada ahwal-ahwal yang tertentu dia tak bagi laporan pada gurunya maka gurunya pun bagi izin untuk berpindah pada latifah yang berikutnya ha. maka berpindah dengan izin guru kita kepada al latifah, -latifah arroh nampak artinya halus roh, iaitu di bawah susu kanan kalau kalp di bawah susu kiri Kadar dia dua jari Renggangnya cenderung kepada pihak kanan Maka berzikirlah Ia seperti di hati Seperti mana kita berzikir pada qalb tu Berzikirlah juga pada latifah roh tu Sebanyak-banyak sekuat-kuatnya Palu Di hati mana? Seperti di hati pula Dan apabila nyatalah gerak zikir mana Bila rasa getaran Pada latifah tersebut Getaran zikir Allah-Allah tadi ...seperti di hatinya, mana-mana seperti mana dikasa dekat kot dulu ada rasa getaran-getaran... ...dua-dua, ha, pada Latifah Ruh pun dia dapat rasakan getaran-getaran seumpama itu juga. Maka berpindah dengan suruh guru kita kepada Latifah yang berikutnya, yaitu Latifah Asir. Artinya, halus rahsia, iaitu berbetulan dengan susu kiri kadar dua jari. Latifah Asir ni di sebelah kiri juga. Seperti mana kot di sebelah kiri, Asir juga di sebelah kiri. Tapi kal dua jari di bawah puting susu. Ha, sir ni dua jari di atas. Berbetulan dengan susu kiri kadar dua jari renggangnya cenderung ke dada. Mana mana cenderung ke dada maksudnya daripada titik tu ke arah dia. ke arah dada. Kalau tadi di kanan dua ha. jari ha, ah cenderung sikit. Cenderung ke dada, maka berzikirlah seperti di roh Dan apabila nyatalah gerak zikir di situ Maka berpindah pula dengan suruh guru kita kepada Latifah Al-Khafi Artinya halus yang tersembunyi iaitu berbetulan dengan susu kanan Kadar dua jari, renggangnya cenderung ke dada Maka berzikirlah di situ seperti disir Dan apabila nyatalah gerak zikir di situ Maka berpindah pula dengan suruh guru kita kepada Latifah Al-Akhfah Al sunat qafiy qaf akhwa artinya halus yang terlebih tersembunyi daripada sekalian itu iaitu di tengah dada maka berzikir di situ dan apabila nyatalah gerak zikir di situ maka berpindah pula dengan suruh guru kita kepada latifah an-nafs latifah an nafs makna bila dah habis zikir pada lima-lima latifah alam alam amar di dada tu berpindahlah pula zikir pada latifah alam khalaq itu nafs latifah nafs artinya halus otak iaitu di dalam dahi dan kepala kalian. Yeah? Maka mana semua dalam otak kita ni? Semua dalam kepala kita ni. Semua <coughs> organ otak kita dalam, dalam tempurung kepala ni semua kita zikir Allah Allah Allah. Tapi pusat fokus itu dekat tengah-tengah. artinya halus otak iaitu di dalam dahi dan kepala sekalian maka berzikir di situ dan apabila nyatilah gerak zikir di situ mana dapat rasa bergerak-gerak dalam dalam kepala otak tu berpindah pula dengan suruh guru kita kepada latifah al-qalb artinya halus pada latifah al qalab ni bukan qalb ni qalq ah qalq qalq al ha, lam tu dia uh, saking kan ha, ni qalab lam tu dia makthud Artinya halus badan ha. dia, uh, Istilah kalab ni Kadang-kadang dia juga digunakan kalib ha, Kalib, kalab uh, Kalau kalb Kalb hati Kalau kalab Seluruh badan ha, Atau Kalib, seluruh badan Jadi bunyi macam nak sama kan Huruf masdar dia sama kan Tapi bila berbeza huruf uh, baris je, dia dah makna lain jadi latifah al-qalab ni artinya halus badan dengan sempurnanya mana Seluruh melengkapi sekalian badan Dari kepala sampai ujung kaki Hingga nyata gerak zikir pada sekalian latifah yang lima Yang di dalam dada Yang di dalam dada ni sekali terhimpun Bukan kata yang luaran je Yang di dalam yang luar semua seluruh badan Itu dipanggil qalab Ya? dan latifah an-nafs dan latifah al-qalb kemudian daripada beberapa kali ya Maksudnya, hingga nyata gerak zikir pada sekalian lapaif yang lima yang di dalam dada dan latifah nafs dan latifah al-qalb kemudian daripada beberapa kali sama ada berzikir itu dengan Ismuzad zat iaitu Allah Allah atau berzikir dengan nafi isbat iaitu la ilaha illallah maka mengata ia dengan fikiran hati atau dengan lidah Allahumma anta maqsudi waridhaka maqlubi a'atini mahabbataka wa ma'rifatak Bila kita habis zikir tu Bila ismuzat tu lepas 100 kali uh, mana, Iblahi anta maqsudi waridhaka maqlubi a'atini mahabbataka wa ma'rifatak uh, Jadi uh, sebutan kalimah ni dinamakan sebagai basgash uh, Dalam usul maksyabandik Mani, dalam uh, ungkapan lafaz ni, Allahumma anta antamaqsudin inilah yang membetulkan balik maksud kita rezikir tu, nak apa, nak keramankah, ke, nak istiqamai ke, kita nak Allah ke, nak selain Allah ke ha, dan apa yang kita tuntut mana a'atini mahabbataka wa ma'arifatak, kurniakanlah kepada ku cinta kasih kepada dan ma'arifat mengenai sifat-sifat Allah <coughs> Ha itu, semua, ha itu semua ijjazah. itu semua dengan ha, dengan ha, ketentuan yang syek tentukan. Mereka. Bukan kata murid tu suka-suka nak baca dengan hati ke dengan lidah ke tak. Mereka. Ha. Maksudnya dia ada bila peringkat awal Semuanya dengan dengan hati dia saja. Lah. Bila lah sampai peringkat tahalin tu baru dengan lidah. Hmm. Artinya ya Tuhanku engkau jualah yang aku kehendaki dan su Suka redamu, jualah yang aku tuntut. Kurniailah olehmu akan daku kasihan engkau dan pengenalan akan dikau. Nampak? Dan jikalau berzikir dengan jahar lidah serta disahkan lafaznya dan ingat akan maknanya dan dihadapkan ke dalam hati dan hati berhadap kepada Allah Ta'ala. Iaitu zat yang tiada seumpamanya. Maka adalah yang demikian itu memberi bekas juga. Mana kalau kita hanya bagi tawajuh tanpa zikir pun Itu pun akan bagi kesan juga Tawajuh pada hati kita tu Nampak? Sebab apa? Itu dipanggil wukuf qalbi ha, Wukuf qalbi ini, Mana kita ingat maknanya tu kita hadapkan ke hati Makna yang kita faham tentang zikir, tentang tentang Allah tu Ataupun makna uh, Apa yang kita maksudkan itu La ilaha illallah tu Makna tu kita Tumpu, tenung pada hati kita Hati kita tu bertawajuh pada Allah Itu pun akan bagi kesan juga pada kita Sebab itu adalah wukuf kalbi Wukuf kalbi ni dia tak ada zikir apa Dia hanya wukuf je, berhenti Berhenti dekat situ, tenung dekat situ, tunggu dekat situ Ingat Allah dekat situ Memang tak? Itu wukuf kalbi Dan apabila nyata kaifiyat itu Iaitu gerak zikir Dia dapat rasakan ada getaran-getaran zikir Dan jama' niat iaitu kekal kuat zikir. Mana zikir tu berterusan, berterusan. Mana? Maka pelihara akan dengan syukur. Mana bila kita dah dapat rasakan zikir tu dah berjalan berterusan setiap waktu, setiap keadaan sambil berdiri, duduk, baring, berjalan dan sebagainya, maka kita kena pelihara keadaan kaifiyat tersebut dengan banyakkan bersyukur kepada Allah Ta'ala sebab pun bukan semua orang boleh dapat bersyukur bersyukur sampai tak putus-putus keadaan itu. tu, tahu dah dapat hal keadaan itu tu, laporkan kepada syekh lah tu ha, bila dah dapat bersyukur, bersyukur tu sampai lupa Allah Ta'ala, tak boleh lah mana ha, kita kena bersyukur dan suka hingga jadilah kaifiyat dengan dia iaitu zikir yang berkekalan, hingga di dalam tidurnya, dan jika ke, dan jaganya bersamaan jiwa jadi tabi'at sehingga dah jadi tabi'at jadi nak dapat hasil yang macam ni dia kena banyak zikir zikir yang sebanyak-banyaknya baru boleh jadi macam tu ha dalam keadaan tidur pun rasa berzikir kan ha menjaga zikir telah berkata ahli Tariqah akan jalan yang menyampaikan kepada Allah Taala itu tiga syaratnya Pertama, zikir, khafi Ia zikir dengan fikiran Yang dihadapkan hati, yang disunyi daripada sekalian khawatir Iaitu, jangan ingatkan barang yang telah lalu Dan yang lagi akan datang Dan yang sekarang Kita nak dapatkan apa sunyi hati tu macam mana Kita lupakan segala perkara khawatir-khawatir kita Khaterah-khaterah yang, yang telah lalu ingatan tentang dosa-dosa kita ke atau apa yang kita telah buat kan lupakan semuanya dan apa yang kita nak buat kebaikan-kebaikan ke maksiat-maksiat ke nak kita nak buat ke projek-projek lupakan kan dan apa yang sekarang tengah nak buat ni pun kita lupakan ha ini nak dapatkan nak hasilkan ke kesunyian hati ha kita lakukan ketika nak berzikir lah, jangan waktu tengah buat kerja pun nak hmm. nak, nak, nak, nak duduklah. ahwal tu sahaja ya. Tak boleh nak buat kerja lah ha, Ni waktu kita tengah berzikir, tumpuk, nak, bila nak berzikir kita nak ingat Allah je, kita tak boleh nak ingat benda lain kan hmm. Jadi kita nak ingat uh, Allah saja kita kena kosongkan hati kita daripada segala ingatan yang selain je hmm. Jadi kaifiat dia macam mana? Kita lupakan semua yang telah lalu, yang akan datang nak buat ke, yang sekarang tengah buat projek apa, lupakan seketika dalam tempoh kita nak bersikir itulah sejam dua jam tu kan? ha, Macam tu maksudnya Yang disunyikan daripada sekalian khawatir Iaitu jangan ingatkan barang yang telah lalu Dan yang lagi akan datang Dan yang sekarang ini Dan jangan lengah mata Yang di dalam pandangan mata Dan jangan lengah fikiran Yang lain daripada Allah Ta'ala Jangan ingat segala sesuatu yang selain daripada Allah Hanya tumpukan ingatan tu Pada Allah Ta'ala Dan kedua Itu cara yang pertama untuk sampai kepada Allah Nampak? Kata ahlu tarikat ada tiga mm -hmm. Jalan untuk menyampaikan kepada Allah Yang pertama Zikir khafi mm -hmm. Yang kedua Murakabah Artinya mengintai-ngintai Hati kepada Allah Ta'ala Seperti kucing mengintai-ngintai tikus yang masuk di dalam suatu lubang serta menanti limpah kurnia yang tiada terhingga itu yang kita bayangkan limpahan faiz tu mukabah dalam mukabah tu kita minta minta mana kita menilik-nilik hati kita kal kita rosier kafi afan sebab setiap-tiap kali ni dia akan membawa kita kepada Meneroka alam-alam uh, malakut lahat jabarut bahut hahut dan sebagainya sehingga alam-alam besaran alam alam amar Allah Subhanahu Wa Jadi di situ kita nak meminta limpahan faiz Limpahan faiz meminta limpahan kurnia Allah Ta'ala. Kita mengharapkan limpahan kurnia itu terlimpah pada hati kita. Dan ketiga. Cara yang ketiga untuk menyampaikan kepada Allah Ta'ala ialah melazimkan hadir berkhidmat dengan syekh, yakni guru yang memberi bekas bagi tawajjuh dan jamaiyat. Ah, cara untuk Membawa seseorang murid tu cepat sampai kepada Allah SWT. Pertama, dengan memperbanyakkan zikir. Zikir khafi, bukan zikir jeri, Zikir khafi. Yang kedua, dengan jalan murakabah. Iaitu, sentiasa minta-minta mengharapkan lembahan kumnya Allah SWT. Yang ketiga, hadir khidmat di syekh. Selalu hadirlah, bersorbatlah. Kalau tak dapat hadir tu maknanya kita khidmat dengan apa yang kita mampu lah dan ketiga melazimkan hadir berkhidmat dengan syekh yakni guru yang memberi bekas bagi tawajjuh dan jama'at. Mana guru yang bagi kita pesan zikir tu dapat sehingga dapat kita melazimkan zikir setiap waktu setiap keadaan yang kita dapat rasa getaran zikir dia tu Dan kasyat inilah iaitu yang tiga perkara itu tak dapat tiada bagi salik itu yang berjalan kepada Allah Taala iaitu ahli tariqa. Ini ketika peruma syekh Tiga jalan yang akan bawa Seorang murid itu cepat sampai kepada Allah Ta'ala ya? Memperbanyakkan zikir dan murahkabah Dan berkhidmat kepada syekh Baik Kaifiat zikir kita dah faham dah Macam mana nak berzikir Mula-mula hmm. ha? dengan istighfar, Surah Fatihah Kulfa Allah Dan kita hadirkan maul tu, Kemudian apa bazgaj, wukuf uh, qalbi dan zikir pada latifah-latifahan tentu sehingga dapat rasa getaran jadi itu kaifat zikir eh? macam mana prosedur kita nak melakukan zikrullah cara kedua muraqabah muraqabah ni dia ada beberapa tingkatan eh? dia ada beberapa tingkatan muraqabah kalau rabitah tu kita senang faham. Mana bayangkan macam share aje bila kalau, kalau duduk sama dengan share kita bayangkan limpahan daripada syekh ni kelimpah kepada kita. Mudah, kan? Hmm. Dia tak ada susahnya. Yang payah ni muraqabah Jadi murakabah ni dia ada beberapa tingkatan. Maka inilah 20 murakabah Yang pertama daripadanya murakabah al-ahadiyah. Ini murakabah yang pertama. Mana bila seorang murid tu dia dah habis zikir ismu Allah Allah Allah ni pada 10-10 latifah dia. Hmm. Kata kal, roh syerqafi aqfan nafsan an asir arbaat. Ah Makna kita naif yang itu. Kemudian barulah syekh akan talkikan zikir nafisat. La Na, ilaha illallah. Hmm. Ha, kemudian selepas tu bila dah habis zikir nafisat. Baru lah syekh akan talkik ke ha. Jadi muraqabah yang pertama Meraqabah Al-Ahadiyah Iaitu mengintai-intai Tuhan Yang isa iaitu Tawajuh hati kepada hadrat zat Tuhan yang isa yang bersifat kamalat Iaitu kesempurnaan Dan kepujian yang tiada terhingga Setengah daripadanya 20 sifat yang wajib Sebab tu kita kena faham Sifat 20 tu kita keter Bila kita berzikir Allah, Allah Allah, Tapi tidak ada pemahaman tentang Sifat sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala Yang mana sempurna bagi Allah Ta'ala ke kita kita akan dapat hasil makrifat. Lah. Kita akan dapat faham kesempurnaan Zat Allah Taala tu. Hmm. Hmm. Jadi kena kena hadirkan pemahaman kita tentang bahawa Allah Taala itu Zat yang wujud. wajib wujud, mesti ada. Hmm. Ha, tak boleh tak ada dah. Kan hmm. ha, dan yang sentiasa se মানে ada kekal selamanya. Selama Madam Yang Esa yang bersifat kamalat yakni kesempurnaan dan kepujian yang tiada terhingga setengah daripadanya 20 sifat yang wajib. Dan Maha Suci daripada sekalian sifat kecelaan dan kekurangan yang tiada terhingga setengahnya daripada 20 sifat yang mustahil. Lawannya 20 yang wajib. Tak? Jadi kat depan tadi tu 28 tu kan silap sebenarnya 20. Silap tulis. Ada apa pun nak tanya. Tak ada apa kan. Jadi muraqabah ahdia tu itu. Dan serta menanti limpah kurnianya. Sambil dia menghadir apa menghadirkan pemahamannya tentang sifat doblo tu duduk menantikan limpahan kurnia Allah Taala, pemahaman makrifatna. Limpahan kurnia apa yang kita minta? Artinya mahabbataka wa ma ma'rifataka. Kita nak cinta dia dan makrifat dia. Ha. Ma Tahu. Faham Faham, faham tentang, tentang Apa yang kita belajar sifat 20 hmm. Faham tak ha, Pemahaman tu dia panggil di makrifat hmm. Bila kita dah faham pun kita kenal hmm. Faham tak hmm. Kalau kenal tapi tak faham hmm. Dia tak ada makrifat hmm. ha. <laughs> Dia kenal tapi dia tak faham Dia kenal kawan tu Tapi dia tak faham perangai kawan ha. tu Faham tak Ha, kita nak faham bila kita faham oh kita boleh bersahabat. Hmm. Baru kita boleh berdamping. Setuju hmm. Kalau kenal syekh tapi tak sahabat, tak bersahabat dengan syekh tu kita tak faham syekh tu. Hmm. Itu juga Allah Taala. Kita kenal sifat dia 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Voilà. Hmm. Tapi kita tak faham. Hmm. Jadi tak reti nak minta dekat dia. dia. Hmm. Nampak? Kita duduk di sekeliling yang ada buat itu, buat ini, tak rasa dia lagi sebab apa kita tak faham tu, betul nah, ha, jadi kita nakkan pemahaman bu, kita akan bertawakal, penuh sejasa, bertawajuh kepada dia, mengharapkan limpah kurnia dia, semata-mata ha, hmm. jadi nak menghasilkan pemahaman murakabah yang pertama sekali ini, ni, murakabah hadiahnya hadirkan pemahaman kita tentang sifat 20 tu segala sifat yang wajib bagi zat dia, segala sifat yang mustahil bagi dia, tak layak bagi dia, kan? mana kita hadirkan faham kan? Ha, sahbet itu mengharapkan limpah kurnia. Banyak limpahan nur itu pada hati, limpahan makrifat ilmu. Ha. Dan serta menanti limpah kurnia daripada Tuhan yang Maha Besar dan yang Maha Mulia daripada sekalian jihad yang enam. Jihad tu artinya arah. Ha? Jihad yang enam, arah yang enam. Arah yang enam tu artinya apa? Itu atas, bawah, kanan, kiri Hadapan, belakang Iaitu setengah daripada Yang harus baginya Dalamnya firman Allah Ta'ala Qulhuallahu ahad Artinya katakan olehmu Ya Muhammad Tuhan itu esa Dan apabila sampai jam ayat Maksudnya sampai Apabila berlaku jam ayat Pada di kita Jam ayat tu artinya apa? Satu ahwal satu kaifiat ahwal Kemudian kita Asyik ingat dia je Dah tak boleh nak lupa dah ha, Kalau lupa pun sikit-sikit Dah makin kurang ha, Bila dah mencapai ahwal jami'iyat tersebut Yang ni kekal gerak zikir Dan hilang sekalian khawatir Maksudnya nak buat benda lain tu Projek-projek pun sampai hmm. jadi lupa hmm. Nampak tak? Ha, Dan hilang sekalian khawatir-khawatir Sekurang-kurangnya 4 jam Maksudnya, Dalam tempoh masa 4 jam berterusan hmm. Kalau lebih daripada 4 jam lagi baguslah. bagus hmm. lah Maksudnya, Maksudnya ini. Dah, memang dia dah mencapai ahwal panak lah hmm. Pernah dia ada kesan dengan zikir yang dilakukan murakabah yang dilakukan memboleh dia dapat dawam kehadiran tu bukan ke tempat jam ni, sampai dah hampir 7 8 jam sambil celik je mata dia tu. Terus, dia terus so, duduk dalam ingatan kepada Allah Taala kan. Kemal je nak lupakannya sepayah. Hmm. Ah ha, ni ahwal kafiat dan jemaahiyat dipanggil. Hmm? dan apabila sampai jam ayat iaitu kekal gerak zikir dan hilang sekalian khawatir sekurang-kurangnya 4 jam maka dia lapor kepada syekh lah. syekh saya dah tak boleh nak lupa Allah Ta'ala ni celik ha, je mata bangun dia apa sebagainya eh, ingat lebih daripada 4 jam maka berpindah pula dengan suruh guru Maksudnya syekh pun bagitahulah Okey, tukar makam lah makam murakabah tukarlah dengan suruh guru kepada murakabah al ma'niyah. Ha, tadi muraqabah al-ahadiyah kan ini hmm. muraqabah al-ma'iyah ini tawajuh berhadap hati kepada zat Tuhan yang besar eh, yang berserta dengan kita mana ma'iyah tu artinya ma'ah, ma'ah artinya bersama hmm. ha. jadi hmm. ma'iyah ni artinya kita rasa muraqabah sentiasa merasakan bahawa Allah Ta'ala itu bersama dengan kita kenapa? Hmm. Hmm. inna allaha ma'asadirin contohnya kan, Allah sentiasa berserta dengan orang yang sabar Nampak. Ha. Jadi kita akan dapat rasakan Kebesertaan itu yang dinamakan muraqabah ma'iyyah. Wahwa huwa ma'akum aina ma, hmm. ma, ma kuntum. Nampak, itu dalil dia. Dia berserta dengan kamu walau di mana juga kamu berada. Nampak. Itu dalil dia. Ini di muraqabah merenungkan pengertian ayat itu hmm. Bahawa dia berserta dengan aku. Aku mana pun dia ada dia ah, Kita nak rasakan tu Hadirkan pemahaman tu hmm. Jadi murakabah al-ma'iyah Ia ni tawajuh berhadap hati kepada zat Tuhan Yang berserta dengan kita Daripada tiap-tiap juzuk Ia ni suku-suku kita Mana Allah berserta kita bukan pada hati kita je Pada setiap zarah-zarah kita ni Allah berserta dengan kita Kita nak hadirkan Faham? Itu dipanggil murakabah ma'iyah Kita kan terdiri daripada beberapa juzuk-juzuk anggota dan setiap anggota ni semua di, kalau dipecahkan pada setiap hari dia sel-sel sampai yang zarah-zarah yang kecil kita atom itu tu kan hmm. ha, maknanya tu Allah berserta dengan setiap zarah-zarah tu sebab tu bila kita luka apa-apa macam mana dia boleh sembuh hmm. macam mana dia boleh bercantum balik luka tu kalau Allah tak berserta dengan setiap zarah-zarah pada tubuh badan kita tu macam mana benda tu boleh nak bertangkuk semula hmm. cuba kita fikirkan bayangkan buat selain umat Allah nak, kita nak faham. Kalau kita, kalau Allah tak berserta dengan kita macam macam mana kita ni boleh orang kata setiap makanan yang kita makan dapat dihadamkan? Mana Allah Allah berserta dengan kita dengan kudrat dia. Nah. pengetahuan ilmu dia, dengan iradat dia Allah berserta dengan setiap zarah-zarah tu. Ya, yakni tawajuh berhadap hati kepada zat Tuhan yang berserta dengan kita daripada tiap-tiap juzuk yakni suku-suku kita serta dengan Tuhan pendengaran pendengaran penglihatan, perkataan anggota dan lidah dan penciuman mana setiap dalam setiap diri kita pun Allah berserta apa yang kita cium Allah, Allah pun tahu apa yang kita cium tak. Apa yang kita lihat Allah pun tahu apa yang kita lihat. Apa yang kita dengar Allah tahu apa yang kita dengar. Nampak? Allah berserta bukan kata dengan setiap juzuk juzuk aja dengan setiap pancaindera kita pun Allah berserta juga. Ini murakab maknanya. Kebersertaan Allah Taala dalam setiap perkataan, penglihatan, pendengaran, anggota dan lidah dan penciuman tetapi Tiada kita ketahui akan kelakuan serta nya itu Mana kaifiatnya itu kita tak tahu Macam mana Allah beserta itu kita tak tahu Faham tak? Akal kita ni terbatas Dan kita tak tahu sebenarnya tentang hakikat Macam mana kebesertaannya itu dengan kita Kita tak tahu hakikat itu semua hmm. Kita nak kata dia satu zat kecil Pahala ke yang beserta dengan setiap Kita tak tahu Kaifiat itu kita tak tahu ha, Di situ kita kena bataskan Mana kita tak tahu Allah aja tahu macam mana kaifiat dia berserta Dia kata dia berserta kita Macam mana dia berserta kita, kaifiat macam mana kita tak tahu Dia saja tahu Dia yang tahu Tetapi tiada kita ketahui Akan kelakuan sertanya itu Macam mana dia berserta kita tu Macam mana keadaan kita tak tahu ya? Tiada kita ketahui akan kelakuan Sertanya itu dan betapa kaifiatnya Melainkan Allah juga yang amat mengetahui Nampak? Dalilnya firman Allah Ta'ala Wahuwa ma'akum a'inama kuntum Artinya dan iaitu Allah Ta'ala Serta kamu di mana-mana ada kamu Iaitu kita yang tikadkan Serta maknawi Maka Pertolongan Ini semuanya Perbuatan Orang yang Muraqabah pada wilayah As-Sugurah Iaitu yang kecil. Mana ini, uh, murakabah ma'ayat ni, bila seorang uh, murid tu, dia dah sampai pada tahap murakabah ma'ayat ni, dia dah masuk tahap wilayah Sokhorah. Wilayah Sokhorah ni, daerah wilayah wali kecil. Hmm. Dan apabila meliputi tawajuh pada jihad yang enam, meliputi tawajuh pada jihad yang enam, dan tiada lagi menanti, maka lalu bekerja pula, berpindah kepada muraqabah al-aqrabiyah. Ini kaifiat yang akan berlaku pada murid tersebut. Manda mula mula dia dapat rasakan limpahan fays Allah Taala tu bukan daripada satu arah tapi daripada keenam-enam arah. Dia dapat rasakan daripada setiap arah atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang limpahan Allah Taala tu meliputi diri. Ini muraqabah ahadiyah. Ha apa? Dalam muraqabah ahadiyah Maksudnya dalam murakabah Ma'iyah ni pun Dia akan dapat merasakan tu Kebesertaan tu Sehingga Penghujungan ni dia dapat merasakan Meliputi daripada enam arah tadi tu Mana? Dan apabila meliputi tawajuh pada jihad yang enam itu Nampak? Bila dah mencapai ahwan tersebut Dan tiada lagi menanti maka lalu bekerja pula berpindah kepada muraqabah alaqrabia ini didapati rasa kan bukan lagi daripada enam arah tersebut মানে dia pun tak tahu daripada arah yang mana মানে meliputi limpahan tu ke ateh zahir batin diri dia sebab dia dia apa hilang kaifiat kesedaran tentang enam arah tersebut মানে bukan daripada enam arah kadang daripada daripada dalam pun boleh datang Maksudnya. meliputi Maka Syekh akan kepada muraqabah Al-Aqrabiyyah. Ini muraqabah yang seterusnya. Iaitu tawajuh kepada zat Tuhan kita yang terlebih hampir ia kepada kita. Lebih daripada urat leher kita. Dan terlebih hampir ia kepada pendengaran kita. Dan terlebih hampir ia kepada penglihatan mata kita. Dan terlebih hampir ia kepada penciuman hidung kita. Mana Allah tu lebih dekat lagi daripada apa yang kita sangkakan. Dan terlebih hampir ia kepada perasaan lidah kita, dan terlebih hampir ia kepada pikiran hati kita, dan terlebih hampir ia kepada sekalian anggota kita. Tetapi tiada tahu kita akan kaisyat hampirnya itu bagaimana, melainkan Allah Taala. Kaisyat tu kita tak boleh nak tahu. Cuma kita hanya harus tahu bahawa Allah Tu. Kalau peringkat ma'ayat, dia berserta kita Pada peringkat akrabiyat ni, dia sangat dekat dengan kita Wahua akrabu ilaihim Wahua akrabu ilaihim min hamlil waridah Nampak? Itu dalil dia Dia lebih dekat pada orang leher Mana-macam mana, mana kaifiyat dekat ni, kita tak tahu Dia je tahu ha. Melainkan Allah ta Dan serta kita Ingatkan Asar yang Asar tu maksudnya kesan-kesan yang ia menjadikan manusia yang seperti kita dan menjadikan ia akan sekalian binatang yang melata di bumi dan yang terbang di hawak di udara dan sekalian binatang di dalam laut dan ingatkan pula akan alam al-ului iaitu alam yang di atas serta kejadian tujuh petala langit dan sekalian isinya mana kita memikiri dalam murah khabar ini mana Allah Ta'ala naik tu dia sangat dekat nampak tak mana dalam kita berzikir mengingati Allah Taala tu kita ingatkan juga kesan-kesan yang Allah Taala jadikan akan ibu bumi ni di langit di bumi ha. mana kita tu berfikir Allah zinazkurunnallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junbihum wa yatafakkarun nampak wa yatafakkarun fi khalqis samawaati wal arwah sambil mereka zikir, duduk bangun gigi ni semua, dia kerja ke berfikir. Ini yang rasukan dengan muraqabah. Hmm. sambil. tentang penciptaan alam-alam di atas langit, ha? dan bumi dan di bawah bumi, di, di laut dan sebagainya. Ya. Ha? Ya. alam ulwi tu yakni alam yang di atas serta kejadian tujuh petala langit dan sekalian isinya. Yang di dalamnya seperti bulan dan matahari dan bintang dan awan. Kemudian kita ingatkan pula alam asofli alam di bawah. Artinya alam yang di bawah, serta kejadian laut dan darat dan gunung dan tanah, rata dan seperti kayu, batu dan sekalian tumbuh-tumbuhan dan dalilnya firman Allah Taala: Wa nahlu akrobu ilahi mina hablil warid. Artinya dan kami terlebih hampir kepadanya daripada urat leher. Yang kedua manel terlebih hampir kepadanya daripada urat leher Yang kedua dan menanti limpah kurnia atas latifah an-nafs. Maksud sambil dia muraqabah pada latifah uh, muraqabah aqrabiat tu kalau uh, muraqabah ma'niat tu dibayangkan limpahan tu jatuh pada latifah qalb. Dalam muraqabah akrabiat ni dibayangkan latifah limpahan latifah is tu jatuh pada latifah nafs. Beza dia Antara satu murakabah Dengan satu murakabah Dia lain-lain Dia tak sama Bukan kata pada niat dia Pada kedudukan uh, Pada mabdak faiz Itu semua Ada perbezaan Ada lain-lain Itu -lain. semua dengan talqensya eh? Dan menanti limpah kurnia Atas latifah nafs Serta musyarakah Dengan sekalian Lepaif yang lima Mana Nafs beserta Lima lepaif Di dada Daripadanya Yang di dalam dada Yang dinama akan dia alam al-amar iaitu latifah al-qalb dan latifah ruh dan latifah sir dan latifah khafi dan latifah al akhfa maka inilah mahal ijazah dan apabila murid tu dia dah sampai pada kedudukan makam rakabah akrabiat ni maka syekh boleh berikan dia ijazah Al-bistuka khirqat al-faqiriyah Wa ajastuka ijazat al-mutlaqah Dil-irshad al-ijazah Wa ja'altuka khalifah Mana syekh akan bagi ijazah Al-bistuka mana aku pakaikan kau Akan dikau dengan khirqah faqiriyah Mananya pakaian seorang fakir sufi lah maksudnya Wa ajastuka ijazat al-mutlaqah dan aku berikan keizinan kepada kamu dengan ijazah keizinan yang mutlak lil irsyad untuk memberikan bimbingan irsyad al ijazah li al ijazah untuk memberikan bimbingan ijazah wa ja'altuka khalifah dan aku jadikan dikau sebagai khalifah maka murid jawab apa maka jawab muridnya qabiltu maknanya bila murid jawab Qabil tu maknanya murid tu menerima lah maka inilah hingga yang dinamakan wilayah tusqra. Ah ha, ini bukan wilayah tusqra ini wilayah kubra. Tadi wilayah suqra tadi yang muraqabah ma'iyyat tadi. Nampak? Kau ada? Dekat baris yang ke berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Baris ke-15 daripada bawah tu dia tulis wilayah suqra kan. Ha, dekat sini wilayah kubra. Nah, ha, wilayah kubra ni eh, kesalahan dalam cetakan ini Sebab apa Muraqabah Ma'ayat tu daerah wilayah Sohra. Uh, Muraqabah Akrabiyat adalah wilayah Kubra. Eh? Jadi, faham. Ini Kubra. Baik. Ada pun perbuatan orang yang pada daerah wilayah Al-Kubra. Nampak? Eh? Sebab ini dah sampai wilayah Qubra. Yang tadi wilayah Soekhara. Jadi disilap dia tulis. Patutnya wilayah Qubra. Adapun perbuatan orang yang pada daerah wilayah Qubra, maka iaitu berpindah pula dengan izin syekh kepada muraqabah al-mahabbah. di daerah til Ini dalam wilayah Qubra ni dia ada beberapa daerah. Wilayah Qubra, dia ada beberapa daerah di dalam. Kalau wilayah Soekhara di satu daerah aja. Wilayah Qubra ni dalamnya ada beberapa daerah. Jadi, daerah yang pertama, daerah Ula. Iaitu, menanti tawajuh Tuhan berkasih-kasihan pada daerah yang pertama. Ertinya, pada makam dan darjat yang pertama. Tawajuh kepada zat Tuhan kita yang kasihkan kita. Dan kita pun kasih kepadanya. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ha, tu dalilnya. Mana kita muraqabah membayangkan limpahan kurnia daripada Allah Ta'ala itu terlimpah kepada kita. Limpahan apa? Limpahan kasih sayangnya? Uh, dia mengasihi kita dan kita pun kasih dia Kita pun nak nak, nak, nak tanamkan perasaan mahabat hmm. Pada makam dan darjah yang pertama Tawajuh kepada zat Tuhan kita yang kasihkan kita Dan kita pun kasih kepadanya Serta kita pandang dengan mata hati Zat Tuhan kita yang mempunyai sekalian nama yang baik-baik tiada terhingga setengahnya daripada-nya asmaul husna. Manis itu kita hadirkan pemahaman kita tentang asma-asma al-husna iaitu yang dinamakan 99 serta kita pandang lagi dianya punya segala perbuatan yang tiada dihinggakan fuyudat. Mana fuyudat ala laftifatil nafs. Makni kita bayangkan limpahan faiz tu. Fuyudat ni uh, jamak bagi faiz. Fuyudat eh uyubat ala latifatun nafs makni kita bayangkan limpahan, limpahan tu terlimpah ke atas latifah nafs kemudian berpindah pula dengan izin syekh kepada muraqabah al mahabba fi da'irati ya. kalau pada muraqabah aqrabiat tadi ya yang dekat mula-mula tu kan makni kita bayangkan jatuh pada latifah nafs dan lima latifah alam amar ada dalam latifah uh, itu peringkat mula-mula bila kita nak masuk wilayah kumrah. Bila dah masuk wilayah kumrah, daerah yang pertama kita akan tempuh ni daerah mahabat ulang, kasih sayang yang pertama. Hmm. Dalam mahabat yang ulang ni, kita bayangkan faiz tu hanya jatuh pada latifah naf sahaja. Hmm. Kemudian, dia dah mencapai ahwal kasyiat berikut tu, Syekh akan telah kira uh, pada muraqabah mahabat di daerah as iaitu daerah yang kedua. Ya, dalam wilayah kubur allah. zad Iaitu tawajuh mengintai Tuhan Berkasih-kasihan kepada Zat daerah yang kedua Iaitu tawajuh kepada zat Tuhan kita yang kasih Kepada kita dan kita pun kasih akan dia Serta kita pandang dengan Mata kita Dianya bersifat dengan segala sifat Ma'ani dan Ma'nawiyah ha, Sifat Ma'ani ada berapa? Ha, sifat Ma'nawi pun ada tujuan kan? Jadi 4-14 sifat tu kita hadirkan Pemahaman dia Faham? Dan fuyudat ala latifatil nafs, mana, bahan faiz tu jatuh pada latifat nafs juga. Kemudian bertindah pula dengan izin syekh kepada meraqabah mahabbah fil qawus. Mana di daerah yang ketiga dalam wilayah Qumrah tu, itu dinamakan qawus. Qawus ni hanya separuh saja, ia tidak, uh, tidak penuh. Ia ni tawajuh mengintai Tuhan berkasih-kasihan pada setengah daerah iaitu tawajuh kepada zat Tuhan yang kasih kepada kita. Dan kita pun kasih kepadanya. Jadi, tiga-tiga daerah dalam wilayah kubra ni. Dalam daerah muraqabat eh, akrabiat ni. Di situ, semuanya berkaitan dengan mahabat. Nak menghasilkan kecintaan kepada hadirat zak. Yeah. Adapun, dalilnya muraqabat yang tiga itu, kuala Allah Ta'ala, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Nampak? Yuhibbuhum ya dhamir huwa. Nampak? yuhibbu yuhibbuhum hab tu maksudnya kasih kan hmm. ha, maknanya nifi'il mubarak hmm. yuhibbuhum dia mengasihi khum damir maf'ul jama' muzakar nampak baib jadi dia mengasihi mereka dan yuhibbu nahu dan mereka mencintai Hu damir merujuk pada Allah Artinya kasih ia akan mereka itu Dan kasih oleh mereka itu akan dia Dan fuyudat ala latifat nafs Maksudnya dihadirkan limpahan faiz tu Jatuh pada latifat nafs Kemudian tawajuh inilah yang dinamakan wilayah Al-Uliya Ini, ini wilayah Al-Uliya wilayah Al-Uliya ni mana Dia nak masuk dia, dia dah habis uh, habis sempurna wilayah kubra tadi. Voilà, bila dah habis sempurna daerah tiga-tiga maha, daerah mahabbat tadi dengan satu kaos tadi tu, maka dia masuklah ke dalam daerah yang seterusnya. Itu daerah al-wilayat al-ulya. Sebelum ni daerah wilayah sugra. Mm -hmm. Kan? Dan wilayah kubra. Dan seterusnya ini wilayah ulya. Wilayah Uly kalau wilayah sugra ni wilayah daerah kewalian para-para wilayat kubra daerah kewalian sekalian para nabi. Hmm. Wilayat ulia daerah kewalian sekalian para malaikat. Haa, iaitu berpindah pula dengan izin syekh kepada muraqabah wilayat al-ulya mengintai Tuhan yang menjadikan wilayat al-ulya itu tawajuh kepada zat Tuhan kita yang menjadikan wilayat malaikat iaitu perintah yang batin yang dinamakan dia yang yang dinamakan dirinya pada kita. Ketika itu dengan batin Dalamnya firman Allah Ta'ala Wal awal wal akhir wal zahir wal batin Artinya Ia jua Tuhan yang awal Tiada permulaan Yang akhir tiada berkesudahan Dan ia jua Tuhan Yang zahir dan ia jua Yang batin Wal fuyuzu al anasir Salas Dan dalam uh, wilayah mulia ni Ini, eh, ini murakabah ni Isim zahir dan isim batin Pertama tak? Jadi ketika uh, muraqabah ini Bayangkan limpahan itu jatuh Wal faiz alal anasir salas Faiz jatuh pada tiga anasir Tiga anasir ni apa? Tiga anasir ni Iaitu air, api dan angin kecuali tanah hmm. Kana pada tubuh badan kita ni Unsur air, unsur api, unsur angin hmm. Ini bersifat batin Tengok hmm. ha. tak? Ini usul apa panah tu Ini kecuali Kemudian berpindah dengan izin syekh Kepada murakabah kamalat nubuah Ini peringkat murakabah yang seterusnya Iaitu tawajuh kepada Zat Tuhan kita yang menjadikan Ia akan kesempurnaan. Sekalian Nabi Yang merintahkan Hukum syarak kepada diri Mereka itu Ini kesempurnaan kamalat nubuah Jadi selepas daerah wilayah Dia daerah kamalat Selepas daerah wilayah Surah, wilayah Kubra, wilayah mulia Habis daerah wilayah Mana tiga daerah wilayah Masuk daerah kamalat Daerah kamalat ni Lebih sempurna daripada daerah wilayah hmm. Sebab daerah kamalat Kamalat lebih sempurna Kamalat, Kamal, kesempurnaan Jadi Kesempurnaan yang mula-mula Yang kita merahkabahkan adalah Kesempurnaan kenabian Kamalat An-Nubuah, iaitu tawajuh kepada zat Tuhan kita yang menjadikan ia akan sempurnaan sekalian Nabi yang memerintahkan hukum syarak kepada diri mereka itu. Dan fuyudat, dan bayangkan limpahan faiz itu pada anasit turab sahaja. Bayangkan limpahan faiz itu jatuh pada unsur tanah sahaja. Faham tak? Ini dalam murakabah Kamalat An-Nubuah. Faham? iaitu kejadian daripada tanah kemudian berpindah pula dengan izin syah kepada muraqabah kamalat arrisalah. Maksud selepas makam nubuwat, atas lagi daripada makam nubuwat, makam risalah. Sebab itu 100 daripada 124.000 nabi hanya 313 orang rasul yang terpilih. Faham? Sebab apa? Rasul ni kedudukan lebih tinggi daripada sekalian nabi-nabi yang lain. Jadi murakabah pada kesempurnaan uh, makam kerasulan ini Murakabah Kamalat Risalah Iaitu tawajuh kepada zat Tuhan kita Yang menjadikan ia kesempurnaan sekalian pesuruh Iaitu merintahkan segala hukum syarak Lebih sempurna daripada Kamalat Nubuah Nampak? Lebih sempurna daripada Kamalat Nubuah Kerana Rasul itu lebih daripada Nabi Yang bukan Rasul Nampak tak? Mana Kedudukan Rasul itu adalah lebih tinggi daripada Nabi yang bukan Rasul. Itu maksudnya. Dan, Faiz ala hai'atil wahdaniyah. Dan pada tahap ini, pada muraqabah uh, kamalat risalat ini, tawajuh limpahan Faiz tu dia dah mula melimpahi kepada sekalian tubuh badan. Dan diistilahkan dia sebagai hai'atil wahdaniyah. Hai'ah al-wahdaniyah. Hai'ah itu maksudnya satu satu lembaga lah Wahdaniyah tu maksudnya keseluruhan tu ha. menjadi satu hmm. mana, mana, setiap latifah-latifah kita itu kan dia ada 10 latifah tu kan hmm. dia seolah-olah menjadi kesatuan kesatuan dimana semua tu dah berzikir dah ada aa, menerima limpahan fajs daripada Allah dan faiz ala hai'atil wahdaniyah iaitu ibarat daripada perhimpunan 10 lah lima daripadanya yang dinamai alam al-amar yang dinam, yang didada iaitu latifah al-qalb waruh khusir al wal khafi wal akhfa. Dan lima daripadanya yang dinamai alam al-khalaq iaitu latifah an nafs dan anasir an al-arba'ah iaitu otak. Air, angin, api, tanah Biwasi fotil masyaikh Dengan menerusi limpahan Sekalian para-para masyaikh Alaihimur Rahmah Maksudnya kita bayangkan limpahan tu Semua bayangan limpahan tu Kita kena hadirkan dia Terlimpah Menerusi Rantaian Para-para masyaikh ha, Sehingga pada guru kita Sehinggalah pada kita ha, Itu dia punya Rabiqah ha. benda, benda tu bukan datang sendiri-sendiri ke Kita tak Maksudnya kita Pemahaman tu semua Daripada Lantaian kepada masyai-masyai Kita kena bayangkan itu sebagai hmm. Melayu syukuri nasi Siapa tidak bersyukuri manusia Dia tidak bersyukuri Allah Ta'ala hmm. Kita mengambil limpahan daripada perperan masyai ya? Sehingga keseluruhan Sepuluh-sepuluh latifah-latifah kita ya? Kemudian berpindah pula dengan izin Syekh Kepada muraqabah kamalan ulul azmi nah, Ini muraqabah yang seterusnya Iaitu tawajuh kepada zat Tuhan kita yang menjadikan ia akan kesempurnaan Ulul Azmi Mana Ulul Azmi ni lebih tinggi daripada sekalian Rasul-Rasul hmm. kan Ulul Azmi ni daripada sekalian Rasul-Rasul tu kan yang Nabi Ulul Azmi ni ada lima atau enam kan Jadi mereka tu lebih sempurna Jadi kita murakabah pada kamalat Ulul Azmi Kesempurnaan par para Nabi Ulul Azmi ni Bayangkan limpahan yang Allah kurniakan kepada mereka tu terlimpah juga pada kita lah Itu maksudnya itu tawajuh kepada zat Tuhan kita yang menjadikan ia akan kesempurnaan ulul azmi lebih sempurna daripada kamalat an nubuah dan kamalat ar-risalah dalilnya firman Allah taala wasbir tama as-sabaru ulul azmi min ar artinya sabarkan olehmu ya Muhammad mari kita nak mencapai kesabaran kecintaan makrifat seperti mana yang Allah taala kurniakan kepada segala para nabi ulul azmi sabarkan olehmu ya Muhammad seperti barang yang telah sabarkan oleh ulul azmi daripada sekalian rasul dan fuyudat ala haiatil wahdaniyah ini kita hadirkan limpahan faiz tu terlimpah pada sekalian 10 10 latifah tu babang kita zahir dan batin Yaitu ibarat daripada perhimpunan sepuluh lataif Lima daripadanya yang dinamakan alam al-amar yang didada Iaitu latifah al-qalb, waruh, hasir, wal-khafi, wal-akhfa Dan lima daripadanya yang dinamai alam al-khalaq Iaitu latifah al-nafs dan anasir al-arba'ah Iaitu utab, air, angin, api, tanah Biwasitah, biwasitah til masyayikh alihimurrahma eh, Menerusi limpahan uh, perantaraan uh, permasyayikh sekaliannya Kemudian berpindah pula dengan izin syekh kepada murakabah al-mahabbah fi dairatil khullah. Ini murakabah yang seterusnya. Daerah khulat. Daerah khulat ni daerah, daerah khalwat, daerah khalil. Daerah khalilullah. Daerah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ini mengintai Tuhan pada makam kasih iaitu tawajuh kepada zat Tuhan kita yang menjadikan hakikat Sayyidina Ibrahim diambil akan kekasihnya di qaulih taala wattakhiz wattakhadallahu ibrahima khalila artinya telah mengambil oleh Allah Taala akan Nabi Ibrahim akan kekasihnya sama tak jadi macam mana Allah kasihkan kepada Nabi Ibrahim kita nak nak ngintai-ngintai -ngintai, nak nak nak, nak, nak apa, memohon Allah Taala supaya kasihkan kita lah macam lah hmm. maksudnya itu maksud kita muraqabah kita memohon limpahan kasih sayang Allah Taala tu macam mana Allah kurniakan kepada Nabi Ibrahim sehingga dapat mencapai martabat khalilullah nah hmm. kita pun kita tak akan dapat sampai betul-betul Macam Nabi Ibrahim yeah. kita dah. Kita hanya dapat walaupun apa, yes. Setempih pun Alhamdulillah, <coughs> mana kita akan dapat rasa Perasaan cinta kita hmm. kepada Allah hmm. Kita akan dapat istiqamah Itu yang dimaksudkan, bukan kita boleh jadi Nabi Ibrahim tak ha. Ha, Jadi <coughs> Itu dalilnya Wal-failu <coughs> ala hai atil wahdanya. dan bayangkan limpahan faiz tu terlimpah pada sekalian tubuh badannya hai atil wahdani iaitu ibarat daripada perhimpunan sepuluh latif yang lima daripadanya dinamai alam al-amar yang didada iaitu latifah al-qalab wal-ruh al-sir wal-khafi wal-akhfa dan lima daripadanya dinamai alam al-khalaq iaitu latifah al-nafs wal anasir al-arba'ah ya? anasyir yang empat iaitu otak air angin api tanah biwasi kotil masyaykh alih mur-rahmah menerusi perantaran perpermasyaykh sekaliannya Kemudian maka berpindah pula dengan izin syekh kepada muraqabah daerah tul mahabbah as-sirfah. Hiya haqiqatu Sayyidina Musa. Itu daerah mahabbat sirfah. Itu daerah hakikat Sayyidina Musa. Kalau tak di daerah khullah, daerah hakikat Sayyidina Nabi Ibrahim AS. Ya? Daerah uh, mahabbah sirfah ni, uh, hakikat Sayyidina Nabi Musa AS. Itu tawajuh kepada zat Tuhan kita yang melontarkan kasihnya yakni mengurniakan kasih kepada Sri Musa akan semata-mata kasih kepada Ta Allah taala seperti mana firman-Nya walqaitu al alayka mahabbatan minni artinya dan telah aku lontarkan yakni aku beri atas engkau ya Musa akan semata-mata kasih daripada aku walfaydu ala hay'atil wahdaniyah dan bayangkan limpahan faiz itu jatuh terlimpah ke atas hay'atil wahdaniyah iaitu ibarat daripada periimpunan 10 laqifah. Laqif 5 min al-amr al 5 daripadanya daripada alam amar wa 5 min alam uh, al-khalaq. Khal, uh, yeah? Ni khafini salah. Min alam al-khalaq. Eh, yeah? wa hiya nafs wal anasir al-arba'ah dan 4 anasir biwasatil masyayikh alaihimur dengan menerusi perantaran para masyayikh. Kemudian berpindah pula dengan izin syekh kepada muraqabatu zatiyah. Al-Mumtazijah bil-Mahabbati Wahia haqiqatul Muhammadiyah Muraqabah yang seterusnya iaitu Muraqabah Zatiyah yang bercampur dengan Mahabbah iaitu hakikat Muhammadiyah yaitu tawajuh kepada Zat Tuhan kita yang menjadikan Ia akan hakikat Muhammadiyah daripada Kasih yang asal yang dicampurkan Dengan yang dikasihnya Kakaulihi Ta'ala Seperti mana firmannya Wa ma'amuhammadun illa rasul Artinya tiada ada Muhammad itu melainkan rasul ini hakikat Muhammad walfaydu ala hay'atil wahdaniyah dan bayangkan limpahan faiz tu terlimpah pada seluruh tubuhnya hay'atil tu wahdaniyah hingga akhirnya biwasitotil masyayikhil alaihimur rahmah dengan menerusi perantaran para masyayikh alaihimur rahmah sekaliannya kemudian berpindah pula dengan izin syekh kepada muraqabatul mahbubiyah mahbubiyah ni artinya yang dikasihi as-sirfah wahia haqiqatul ahmadiyah tadi kita muraqabah Hakikat Muhammadiyah Ini hakikat yang seterusnya Lebih tinggi daripada hakikat Muhammadiyah Iaitu hakikat Ahmadiyah Muhammad nama Nabi di bumi Ahmad nama Nabi di langit Maknanya Sebelum Nabi Muhammad SAW Diutuskan ke bumi ni Nama Nabi Muhammad di langit Ahmad Tapi nak masuk makna ha. Dalam bahasa lain Kalau puji ya ha. kalau kalau Ahmad tu dia macam mana? yang paling terpuji, yang paling terpuji. Ha, isim tafdil dipanggil macam itu. Ahmad pada maksud akbar mm -hmm. afdal isim tafdil, isim tafdil. <coughs> yang paling Ahmad maksudnya yang paling terpuji jadi hakikat Ahmad Itu hakikat yang lebih tinggi daripada hakikat Muhammad ya eh? Wa hakikatul ahmadiyah ini adalah hakikat ahmadiyah Iaitu tawajuh kepada zat Tuhan kita Yang menjadikan hakikat ahmad Daripada yang dikasih semata-mata Kakaulihi Ta'ala Seperti mana firmannya Wa, wa mubashiram birasulin Yakti mimba'di ismuhu ahmad Mana Nabi, Nabi Isa AS kan diberitahu Pada kaum pada kaum dia Pengikut dia Bahawa akan datang seorang Nabi Yang mana namanya adalah ahmad Sebab apa? Waktu tu Nabi Muhammad belum lahir lagi masih di alam alam uh, lahut lagi alam roh lagi kan hmm. jadi waktu tu nama dia ahmad Itu hmm. ha, dalil dia yakni mengkabarkan kesukaan dengan rasul yang amat besar iaitu datang akan datang ia kemudian daripada aku bermula namanya rasul itu ahmad nampak nabi saw yang ala hiatil wahdaniyah dan faiz terlimpah pada seluruh tubuhnya itu hiat ah wahdinya ha? jasmani dan rohani hingga akhirnya biwasi tautil masyaikh alaihimur rahmah menerusi perantaran sekalian perperama syekh alaihimur rahmah kemudian berpindah pula dengan izin syekh kepada muraqabah al-hubussirf muraqabah al-hubussirf ini muraqabah cinta semata-mata yaitu tawajuh kepada zat Tuhan kita yang memberi kasih semata-mata kepada hambanya sama adalah kasih akan Tuhan atau kasih ia kasih akan Nabi atau kasih akan malaikat, atau kasih akan muslimin, atau kasih akan suatu itu Kerana semuanya itu kurnia Tuhan atas hambanya Kakaulihi Ta'ala Wallazina amanu asyaddu hubbalillah Man pada tahap muraqabah ni Kecintaan itu bukan hanya pada satu pihak saja, Tapi melengkapi semuanya Sebab apa? Semuanya tu ada takluk dengan Allah Ta'ala Jadi orang yang beriman tu, mereka kasih sayang tu Bukan terhadap isteri anak-anak ataupun Allah dan Rasul je ha? Tapi lengkapi semua sehingga Setiap setiap benda mereka akan ada perasaan kasih Mereka hmm. menghargai ini semua ada takluk dengan Allah Ta'ala Baik di langit, maupun di bumi Haiwan-haiwan tumbuh-tumbuhan Semuanya, baik orang-orang yang melakukan dosa Maksiat pun mereka ada rasa kasih Mereka tak ada rasa benci Mereka ada kasih macam mana? Kesiat, dia doakan Bagi nasihat Mereka tak ada rasa nak mencumuk Makhluk-makhluk Allah Ta'ala Sebab, Sebab tu dia pada martabat tu Dia hanya apa, membayangkan limpahan kasih sayang Allah Ta'ala tu Meliputi semuanya hmm. Nampak? Allah tu maha punya yang bukan hmm. kata kita je Allah kasih ya tak? Atas macam-macam benda lagi Allah Kita dapat perhatikan mahabat Allah Ta'ala kesayang Sebab tu kita nampak keindahan Gunung ganang, tumbuh-tumbuhan Langit dan bumi Sebab tu ada mahabat kecintaan hmm, Di situ jadi meraqabah al-hubussirf iaitu tawajuh kepada zat Tuhan kita yang memberi kasih semata-mata kepada hambanya Sama adalah kasih akan Tuhan atau kasih akan Nabi atau kasih akan Malaikat atau kasih akan Muslimin atau kasih akan suatu itu Kerana semuanya itu kurnia Tuhan atas hambanya Kakaulihi Ta'ala Artinya bermula mereka itu yang dipercayai orang yang beriman itu Akan Allah Ta'ala dan rasulnya sangatlah kasih ia bagi Allah taala wal ala hay'atil wahdaniyah dan bayangkan limpahan faiz tu terlimpah pada seluruh tubuhnya ya? rohani dan jasmani hay'ah al wahdaniyah hingga akhirnya daripada hujung rambut sampailah hujung kaki biwasitatil masyaiikh alihimur rahmah dengan menerusi perantaran para-para masyayikh sekaliannya kemudian berpindah pula dengan izin syekh kepada muraqabah la ta'ayun ha? la taayyun ia ni mengintai zat tuhan yang tiada nyata iaitu tawajjuh kepada zat tuhan kita yang tiada sekali-kali didapat oleh seorang sama ada malaikat yang muqarrabin atau nabi yang mursal sekalipun tiada sekali-kali mendapat akan zat tuhan kita kerana tiada yang tahu akan Allah melainkan Allah jua maka inilah isyarat kepada ayat firman-Nya laisa kamislihi shay'un wa huwas sami'ul basir Artinya tiada seumpamanya suatu jua pun Dan iaitu amat mendengar Lagi amat melihat Dan lagi isyarat kepada ayat Walam yakullahu kufan ahad Nampak? Jadi pada tahap Murakabah la ta'ayun ni hmm. Mana tiada lagi sebarang Gambaran-gambaran tentang Allah Subhanahu Taala. Mana kita dapat mensucikan Allah Taala sepenuhnya Sebab apa? la ta'ayun dia adalah satu zat yang tak dapat kita tentukan Macam mana hakikatnya Kita pun tak tahu Orang. Tak ada, dah tak ada. Ini, ha, lah, tak dapat ditentukan. Tak yin tu maksudnya ten, ketentuan, ditentukan. Mana mana aa, tak dapat ditentukan. Macam mana? Ha, tak dapat dilakukan. Tak dapat. Dah tak tak, tak, dapat. Tak, dapat. tak dapat kita nak kenal pasti dengan dengan sepenuhnya. Taulah. Kita hanya tahu dia Muhammad dengar. Tapi sejauh mana pengetahuan kita tentang? Dia punya mohon mendengar tu mm -hmm. Nah Kita tak dapat nak sukat mm -hmm. ha, Itu maksudnya ta Tak dapat kita nak sukat Tak dapat kita nak ukur Sebab apa? Mm. Tak ada siapa pun yang masuk upama Kalau kita nak sukat satu-satu benda Mesti kena ada barang yang seumpamanya mm. macam Baru kita boleh sukat mm. Nak samakan ukuran dia mm. Tapi tak ada satu apa pun yang seumpama Allah tak Jadi itu istilahnya sebagai la <coughs> Dalilnya Tu, tidak kemasihnya sesuatu, dan Dia adalah Sama'ul Basyir, dan tidak ada sesiapa pun yang sekufu dengannya, yang seumpamanya dengannya. Eh? Dapat menyuarakannya. Dan tidak ada sesiapa pun yang sekufu dengannya, yang seumpamanya dengannya. Dapat menyuarakannya. Dan tidak ada sesiapa Dapat menyuarakannya. Dan tidak ada sesiapa pun yang sekufu dengannya, yang seumpamanya dengannya. Dapat menyuarakannya. Dan tidak ada sesiapa pun yang sekufu dengannya, yang seumpamanya dengannya. Dapat Sehingga ke akhirnya menerusi perantaran perperma syekh sekaliannya. Kemudian berpindah pula dengan izin syekh kepada murakabah hakikat Al-Qa'bah. Ya? Jadi, mula-mula perjalanan murakabah itu, kita memerhatikan murakabah uh, yang berkaitan dengan hakikat-hakikat perperan Nabi. Ya, tak? Ha, sekarang ni bila dah habis sampai latar ayun itu, bawalah kejahatan. Uh, dalam kitab ni dinyatakan muraqabah tentang berkaitan hakikat-hakikat yang berkaitan dengan ilahi. Ha. Itu yang pertama sekali muraqabah hakikatul Kaabah, hakikat Kaabah. Ya. Sebab Kaabah apa? Baitullah. Allah. Ha. Itu rumah Allah. Ya itu tawajuh kepada zat Tuhan kita yang menjadikan hakikat Kaabah akan tempat sujud sekalian mungkinan. Ya. Wadalil, wadalil, wadalil, dan dalilnya wa iz ja'alnal Allah Taala jadikan <tuh> Baitullah tu sebagai tempat sekalian manusia uh, bersujud kepadanya wal faydu ala dan bayangkan limpahan faiz tu terlimpah kepada hayah wahdanya faham Hingga akhirnya biwasilatul masyayikh alaihim minar kemudian berpindah pula dengan izin syekh kepada muraqabah hakikat al-Quran al-Quran apa kalamullah eh ha? perkataan-perkataan Allah tadi baitullah ni kalamullah. Ya ha. iaitu tawajjuh kepada zat Tuhan kita yang menjadikan hakikat Quran iaitu yang diturunkannya atas Sayyidina Muhammad SAW yang jadi ibarat orang yang membaca dia dan dakwa mukjizat dengan sepanduk-sepanduk surah sepindik. Ah ha, sepindik-pendik sepanduk pula. sepindik surah. Maknanya dengan sedikit-sedikit surah daripadanya kepada taala wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bisuratin min mislih hmm? maknanya itu hakikat quran itu maknanya tak dapat diragui wa in kuntum fi raibim maknanya jikalau kamu ada ragu-ragu mimma nazzalna ala abdina atas apa yang telah kami turunkan ke atas hamba kami fatu bisuratin min mislih maka kamu datangkanlah satu surah yang seumpama dengannya. Nampak tak? Itu hakikat Quran. Maksudnya dia bukan perkataan insan. Dia adalah perkataan kalam Allah. Faham? Kemudian. Wal-faidu' ala hai'atil wahdaniah. Dan limpahan faiz itu terlimpah ke atas. Hai'ah wahdaniah. Hai'ah wahdaniah itu artinya apa? Lima lat'aif alam amal dan lima lat'aif alam khalaq. <coughs> Hingga akhirnya. Biwa sitotil masyaykh. Alaihimurrahmah. Menrusi perantaran sekian perbuatan syih. Kemudian merakuba hakikat solat. Nah, solat ni, iaitu tawajuh kepada zat Tuhan kita yang menjadikan hakikat sembahyang. Iaitu beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam dan beberapa syarat yang ditentukan. Wadalahu innasolatakatna taalaal mu'mini naka nakita ba mauqota. Ini semuanya solat itu atas orang beriman adalah difardukan pada waktu-waktunya. Ya tak? Wal-faidu ala hai'atil wahdaniah. Dan limpahan faiz itu terlimpah ke atas hai'ah wahdaniahnya hingga akhirnya biwasi tatil masyayikh alihimul rahmah menerusi perantaran sekian perpada -per -per masyayikh. Kemudian berpindah pula dengan izin syaykh kepada muraqabah itu daerah al-ma'budiyah as-sirfah. Muraqabah daerah ma'budiyah. Itu daerah yang disembah semata-mata. Itu Allah Ta'ala yaitu tawajuh kepada zat Tuhan kita yang mempunyai sekalian ibadat daripada sekalian makhluknya dan mengurniakan ibadat atas sekalian kainat kepada-Nya Taala sebagaimana firman-Nya wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia sekaliannya melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku wal fayd 'ala hay'atil wahdani ahli membayangkan kalipan faiz itu terlimpah ke atas sekalian Wahdah, Hayawah dan Yahnya itu ibarat daripada perhimpunan yang sepuluh lapaif, yang lima daripadanya yang dinamai alam, ammar, ya, alam al amar, alam al-amar, yang didada yaitu latifah al-qad, warohusir wal-kafi wal-akhfad, dan lima daripadanya yang dinamai alam al khalaq yaitu latifah al-nafs an dan anasirul an al-arba'ah, anasir nah, al-arba'ah, itu empat anasir. Itu otak, kepala, air, angin, api, tanah. Ibu Asy-Syuktil Masheikh Alih Murrahmah menurusi perantaran sekalian para -per -per Masheikh maka telah khatam talqin zikir dan bayat tarikat yang diijazahkan oleh guru kita Maulana Sayyidi As Syedi Ashshah Ahmad Khatib ibnu Abdul Ghaffar Sambas yang di dalam negeri Mekah Al-Musharrafah kepada anak muridnya nafahna bihi wa bi asrar ulumhi fi dunya walakhirah Amin maka adalah dua tarikat yang tersebut itu sudah lah alfaqir alhakir ilallah ta'ala telah mengambil talqin dan bayat dan tawajuh serta ijazah daripada guru hamba iaitu maulana Tuan Syekh Ahmad Khatib yang tersebut itu di dalam negeri Mekah mana yang sekarang kitab ni murid kepada Syekh Ahmad Khatib lah, ya. Al-Musharafah di dalam khalwatnya ya. ia mengambil daripada Syekh Syamsuddin mana Syekh Ahmad Khatib ia mengambil daripada Syekh Syamsuddin ia mengambil daripada Syekh Muhammad Murad ia mengambil daripada Syekh Abdul Fattah ia mengambil daripada Syekh Usman ia mengambil daripada Syekh Abdul Rahim ia mengambil daripada Syekh Abu Bakar ia mengambil daripada Syekh Yahya ia mengambil daripada Syekh Husamuddin ia mengambil daripada Syekh Walyudin ia mengambil daripada Syekh Nuruddin ia mengambil daripada Syekh Syarfuddin ia mengambil daripada Syekh Shamsuddin ia mengambil daripada Syekh Muhammad Al Hattak ia mengambil daripada Syekh Abdul Aziz ia mengambil daripada Sultanul Auliya Al Qutb Al Ghous Sayyidina Al Syekh Abdul Qadir Al dia menerus kepada silsilah qadiriah ni menerusi syekh Abdul Aziz syekh Abdul Aziz ni anak bagi syekh Abdul Qadir Jalani yang mengambil mana syekh Abdul Qadir Jalani ia mengambil daripada syekh Abi Said Makhzumi ia mengambil daripada syekh Abi Hassan Ali Al Hakari ia mengambil daripada syekh Abdul Faraj Al taktusi ia mengambil daripada syekh Abdul Wahid Anamimi ia mengambil daripada Syekh Abu Bakar al shibli ia mengambil daripada Syekh At-Taifah al sufiyah Abu Al-Qasim Junayd Al-Baghdadi ia mengambil daripada Syekh Sari Sakti ia mengambil daripada Syekh Ma'ruf Al-Karkhi ia mengambil daripada Syekh Abi Al-Hasan Ali bin Musa al ridha ia mengambil daripada Syekh Musa Al-Kazim ia mengambil daripada Imam Ja'far As-Sadiq ia mengambil daripada Syekh Muhammad Al-Baqir Muhammad Al-Baqir ia mengambil daripada Imam Zainul Abidin ia mengambil daripada al-shahid sidina al-qusayd Ibn uh, sayyidatina fatimah az-zahra ia mengambil daripada bapanya sayidina ali karamallahu wajhah ia mengambil daripada sayyidul mursalin wa habibi rabbil alamin wa rasulih ila kaffatil khalaiqi ajma'in sayyidi Sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mengambil daripada sayidina Jibrail alaihi salatu wassalam ia mengambil daripada rabbul arbab Al-Mu'taqul liriqabihuallahu subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ta'ala ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Fasal Pada menyatakan berkhatam tarikat Sayyid al Sheikh Abdul Qadir al-Jailani maka membaca fatihah tujuh kali ini khatam ni maksudnya zikir secara berjemaah membaca fatihah tujuh kali Inilah kaifiatnya yaitu bismillahirrahmanirrahim ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi sayyidulailahumul fatihah thumma ila arwahi aba'ihi wa ikhwanihi minal anbiyai, muraslin, wa ila al mala'ikati al muqarrabin wal wa shuhadai, wa salihin, wa al kulli wa ashabi, kulli wa ila ruhi abna abina adam wa amina hawa wa ma tanasalu baynahuma ila yaumiddin sayyidulailahumul fatihah thumma ila arwahi sadatina ومو و... وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى أرواح بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شاء الله لهم الفاتحة ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلديهم في, الدار في الدين وإلى أرواح العلماء الراشدين والفقراء المخلصين wa'aim wa'aimeh al hadis, dan mufassirin, dan sairisada nasi fiyah, al muhakkik, dan kepada rohulikul wali wa waliyah muslimin dan muslimah, dari barat arab dan dari timur arab, dan dari antara mereka dan dari antara mereka dan dari antara mereka, dan dari timur شيء لله لهم الفاتحة ثم إلى أرواح جميع مشايخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا سيدنا ومولانا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا وسيدي أبا القاسم جنيد البغدادي وسيد السر السقطي وسيد معروف القرخي وسيد حبيب العجمي وسيد حسن البصري وسيد جعفر الصادق وسيد أبا يزيد البستامي وسيد يوسف الهمداني وسيد بهاود النقشبندي wa hadrat al-imam al-rabbani wa asulihim wa furu'ihim wa ahli al-silsilatihim wa akhazin wa akhazina anhum wal akhizin anhum wal akhizin anhum dasmuhum mereka yang mengambil daripada sekalian mereka itu syai'ulillahi lahumul fatihah ini bacaan fatihah 7 kali untuk sekalian para marsyah ini ya eh. summa ila arwahi walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa amwatina wa amwatikum wa, lim wa liman ahsanu ilaina wa liman له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وإستوصانا وقلدنا بدعاء الخير شيء لله لهم الفاتحة ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشرق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من لدن آدم إلى يوم القيامة شيء لله شيء لله لهم الفاتحة mana habis baca fatiha tujuh kali itu, kemudian membaca solawat seratus kali dan kemudian membaca alam nasroh tujuh kali, kemudian membaca kulhwallahu ahad seribu kali. ini waktu kita buat khatam kajagannya. Eh. kemudian membaca Allahumma ya qadi hajat seratus kali, kemudian membaca Allahumma ya kafi muhimmat seratus kali, kemudian membaca Allahumma ya rafi darajat seratus kali, kemudian membaca Allahumma ya dafi al baliyat seratus kali, kemudian membaca Allahumma ya ma'nu al memحلul masalahat 100 kali kemudian membaca Allahumma ya mujibud da'awat ya mujibad da da'awat 100 kali kemudian membaca Allahumma ya shafiyal amrad 100 kali kemudian membaca Allahumma ya arhamar rahimin 100 kali kemudian membaca selawat 100 kali kemudian membaca Fatihah kepada hadrat Imam Khwajagan sekali <clears throat> kemudian membaca Fatihah 2 kali kepada Sultanul Auliya Imam Khwajagani Syah Yusuf Hamdani Syekh Yusuf Hamdani Syekh Yusuf Hamdani Syekh kepada Syekh Abdul Khaliq Al-Ghujudwani ha, Jadi ini, ini Zaman Khujagan Zaman Khujagan Sebelum Zaman uh, Naqsyaban Khujagan dulu Zaman ni daripada Syekh uh, Abu Yazid Bistami mm -hmm. betul uh, Abu Ali Faramadi Sampailah Abu Yusuf Hamdani Syekh Abdul Khaliq Al-Ghujudwani Sampailah kepada Syekh Muhammad Baba Samasi Masih Ini period Khujagan oh, ha. Sampai Syekh Bahudin Baru Naqsyaban Mana fatihah kepada hadirat Imam Khojagan Sekali, kemudian membaca fatihah Dua kali kepada Sultanul Awliya Sidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Kemudian membaca selawat seratus kali Kemudian membaca hasbunallah wa ni'mal wakil Seribu kali, kemudian membaca fatihah Yang keduanya, kemudian membaca selawat Seratus kali, kemudian membaca fatihah kepada hadirat Imam Rabbani Kemudian membaca selawat seratus kali Kemudian merendahkan diri Kepada sekalian makhluk Terada di bawah kita punya badan di bawah hamba Allah yang hina dan meminta rezeki yang halal dan minta mati dia dalam iman dan lain Kemudian membaca Fatihah ala hadhihi niyyah sekali, kemudian membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil al azim. Niaga 100 kali, kemudian membaca selawat 100 kali iaitu Allahumma salli ala -al sayyidina syaidina Muhammadin nabiyul ummi wa ala alihi washabbihi sallim 100 kali kemudian membaca <Sess> allahumma wa rubbuka ma matlubi aatini wa ma'rifataka wasallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin kemudian membaca memba maka membaca ya latif sel uh, selaksa 6641 kali uh, ini mana amalan yang uh, zikir khatam yang dilakukan oleh Syekh sambaslah. Ya. Kemudian membaca selawat 100 kali Kemudian tawajuh kepada Zat Tuhan Kemudian Maka membaca doa yang dinamakan khususiah Bagi Ya Latif Inilah doanya Bismillahirrahmanirrahim Ya Latif Ya man wasi'ala lutfihi ahlas samawati wal ard Nasaluka Bi khafi khatfi lutfika al-khafi An takhfina fi khafi khafi lutfika al-khafi إنك قلت وقولك, وقولك الحق الله لطيف عباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اللهم إلا نسألك يا قوي يا عزيز يا معين بقوتك وعزتك يا متن إن تكون لنا عونا ومعينا في جميع الأقوال والأحوال والأفعال وجميع ما نحن فيه من فعل الخيرات وإن ترفع كل أني كل شر ونقمة ومحنة قد استحقينها من غفلتي وزنوبه فإنك أنت الغفور الرحيم قد قلت وقولك الحق ويعفو ويغفون كثير اللهم بحق من لطفك لا من, من بحق من لطف تبيحي ووجه ووجهك انذاك وجهال وجهال لطف الخفي تابعا له حيث توجه اسالك ان توجهني انت ان توجهني عندك وان تخفيني بلطفك انك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kadatama siri ilmiah dan lukisan untuk penulisnya, seorang ahli ilmu dan ahli pengetahuan. Mulaan Syekh Ahmad Khutub ibn al-Marhum Abdul Ghaffar Sambas al-Jawi, di Makkah terkemuka, pada hari lahir Nabi, Allahumma, dan semua Muslimin, khususnya, menulisnya Muhammad Ismail ibn al Yang tulis kitabnya. Namun, Muhammad Ismail ibn Abdul Rahim al-Bali. Syih apa syekh apa syekh Ismail bin Abdul Rahim Al Bali hmm. ha, ni yang, yang yang menulis kitab ni hmm. ha, mengarang kitab ni min jemaatil syekh Ahmad Khatib ibn ibn Abdul Ghaffar Sambas Mana daripada kalangan jemaah-jemaah syekh Ahmad Khatib Sambas Kata bahawa fil fi at-taifil manus fi syahr Rajab ya pada bulan rejab sanah uh, 1295 hmm. ya yeah. minal hijratin nabawiyah ala sahibiha afdalu ssalatu wa azka as salam amin yaqulu raji ghufranil musawi mushahahu Ilyas Yaqub Al-Azhari ini kata pentasih uh, kitabnya Alhamdulillahil wahidil qahar wa sallallahu ala wa ala nabiil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhiar wa ba'du. Maka telah sempurnalah mengecapkan risalah yang latifah yang mengandung padanya lawami' asrarul haqiqah mana lawami' ni mana kilawan-kilawan rahsia-rahsia hakikat dan seolah-olah masailnya addarul hisan mana masak segala permasalahannya sangat aa, indah dan menyaji menyajinya salasil al uqyan maka telah sampailah mereka yang tahqiqkan dia kepada rabbul alamin Jadi orang yang menempuh perjalanan tu tarekat yang telah dinyatakan tadi maqam-maqam murakabah sekaliannya mereka tu sampai kepada hadrat rabbul alamin dan pada hal dinamakan dia futuh al arifin dinamakannya sebagai futuh al arifin pada menyatakan baiat tu Bayaan zikir dan silsilah Al-Tariqah Al-Qadiriyah Wal-Naksyabaniyah Wal-Anfasi Tarikat Al-Anfasi Tarikat Al-Anfasi ni Dinyatakan di bahagian tepi ni ya? Maka maulana Al-Alim Wal-Allamah Syekh Ahmad Khatib As-Sambas Nafa'anallahu ta'ala Bi-Barakatihi Wa'afadbaru alaihi Sahai ibu Wa Rahmatihi Maka adalah demikian itu Ditabakkan dia Pada mata ba'ah saya dapat. Tarikat Al-Fasi ni dia memang satu satu, satu tarikat khaslah memang ada nama satu tarikat Al-Fasi ha, tu. Dia, dia sebenarnya dia tarikat terkatam. Dia tarikat al ni dia satu tarikat yang khas itu. dalam studi adiklah masuk dalam dalam tu ada tarikat Al-Fasi tu. Tak dia tarikat Al-Fasi ni tarikat yang apa Sheikh Ahmad Khatib ni dia ada banyak tarikat. Ada tarikat. Ha mana dia ada tarikat Anfasi, ada tarikat Qadiriyah Ada tarikat Nasyabandi ada... Jadi apabila satu orang syekh tu Dia ada banyak perjalanan amalan tarikat dia yeah. tak, tak mustahil untuk dia menghimpunkan semua tu Untuk dibagi pada murid dia Faham tak? Macam ha. modified tu Bukan modified Maksudnya dia Dia rangkumkan ke semua tu Hybrid kan Maksudnya bagi murid Itu yang berlaku dalam ha, tarikat ha, Mujud Didi pun Daripada zaman um, uh, <coughs> Pada zaman Imam Rabbani menjadi Al-Sahidi Dia dah seorang syekh tarikat Qadiriyah dan Cishtiyah Dia dapat daripada ayah dia hmm. ha, Dan dia dapat daripada uh, Satu orang syekh tarikat Kubrawiyah Lepas tu dia dapat daripada Syekh Muhammad Syekh uh, Naksibandiyah Jadi keempat-empat sisilah yang ada pada dia tu Dia bagi pada Or murid dia hmm. ha, ini waktu saya ada debat sesilah. Hmm. Nama ni daripada daripada rantai daripada Ibrahim Bani lah. Hmm. Ha. Jadi tarikat ni dia ada banyak Sebenarnya Dan syekh masyekh pun ada banyak. Dan satu orang syekh tu dia ada banyak guru. Hmm. Tak ada? Ha. Jadi bila satu orang syekh dia ada banyak guru, dia ada banyak pengamalan. Ini dia bagi rangkuman pengajaran tersebut pada murid dia onda dan bila murid dia tu menjalani pula penghidupan sampai dia Sheikh dia pun dah wafat dia pun ada peluang mengguru dan guru lain lagi macam Syahbahuddin Selepas guru dia wafat dia ada guru lagi dengan beberapa masya-masya. Ha. Jadi itu semua perkara yang biasa di kalangan para ulama Jadi ha. dia, macam mana dia masa kalau Sheikh Bahuddin atau masya lain yang masanya dekat dia banyak tarika dia banyak musyul syekh masya-masya dia kat masya dalam masa dia robita ataupun ha, kita kena robita atau terwajar maksudnya hadirkan semua had, ha, hadirkan semua lah ha, itu dia panggil biwasit lokil masyaih masyaih tu mana semua masyaih-masyaih ha, tapi apa tarikat sekali sekaliannya mana silsilah kita ni kita tak tahu banyak silsilah masyaih-masyaih tu sampai kepada Syeduniaq Bardadi sampai kepada Sena Ali tu semua kan masyai, semua masyai, masyai tu kita kena hadirkan Bayangkan limpahan faiz menerusi mereka semua tu Sampai terlimpah pada guru kita tu Kan? Ha, terlimpah kepada kita Kita nak pick out satu-satu itu jenuh kan? Haa itulah maksud dia ha. Faham? Alhamdulillah. Alhamdulillah Syukur kita dapat habiskan uh, Bacaan kita katul Al-Arifi ni Dan um, kemudian Allah subhanahu wa Bagi kita taufik supaya kita dapat Memahami dan beramal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربانا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الا احياء منهم واموات برحمتك يا ارحم الراحمين Allahumma ahlina bihayaatil ulama wa amitna bimawti syuhada wa ahshurna fi zumratil awliya wa adakhilna aljannata ma'al anbiya alihim wa sallatu wasalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fi alakhirati hasanat wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadi wa alalihi wa sahbihi ajma'in subhanarabbika rabbil aizati amma yasifun wa salamun ala al-murasalina walhamdulillahi rabbil alamin subhanallah wa bihamdihi subhanaka allahumma wa bihamdika nashadu ala ilaha ila enta nastaghfiruka wa natubu ulaik Hastau Surukakan itu gutong filti